Лавкрафт У горах Божевілля не хотів би обтяжувати читача послідовним і детальним звітом про наше блукання в цьому давньому та схожому на стільники по чорному лабіринті, в цьому жахливому вмістилищі віковічних таємниць, де вперше за незліченні тисячоліття літало відлуння людських кроків. Це рішення видається іще виваженішим через страшні драми та відкриття, що постали перед нами після вивчення повсюдного настінного різьблення Світлини, зроблені при спалахах фотоапаратів, великою мірою сприятимуть підтвердженню правдивості сказаного і залишається тільки пошкодувати, що нам забракло плівки, аби сфотографувати більше». Проте, коли скінчилися запаси плівки, ми робили замальовки усього вартого уваги. Будівля, до якої ми увійшли, була величезна і майстерно зведена, блискучий зразок архітектури невідомої геологічної минувшини, внутрішні перестінки були тонші за зовнішні стіни, однак чудово збереглися на нижніх поверхах. Складності лабіринту додавали і різновисокі поверхи, притаманні усьому місту. І ми майже напевно одразу б загубилися, якби не позначали пройдений шлях клаптиками паперу. Спершу ми вирішили обстежити ветхіші горічні приміщення, а тому видралися на футівство вгору, туди, де просто неба руйнувалися кімнати, засипані снігом через відсутність даху. Ми підіймалися вгору, долаючи високі кам'яні плити із ребристою поверхнею, які повсюдно використовувалися замість східців. Кімнати, які нам траплялися на шляху, були найрізноманітніших форм і розмірів, від п'ятикутних і трикутних до цілком кубічних. Можна з упевненістю сказати, що, як правило, вони були завбільшки 30 на 30 футів, а заввишки 20, хоча траплялися і більші. Ретельно обстеживши горішні частини, ми поверх за поверхом спустилися у нижні приміщення і незабаром виявили, що потрапили у нескінченний лабіринт, де кімнати й коридори переходили одні в інші та, вірогідно, вели до якихось безмежних територій, поза цією спорудою. Циклопічна масивність і гігантський розмір усього, що нас оточувало, почало пригнічувати, а в обрисах, пропорціях, оздобленні і конструктивних особливостях цього немислимо давнього мурування вгадувалося щось глибоко на людське. І з настінних зображень ми дуже швидко зрозуміли, що цьому жахливому місту вже багато мільйонів років. Ми поки що не могли знайти пояснення інженерним принципам, за якими ці величезні кам'яні брили були урівноважені та припасовані одна до одної, хоча давні будівельники безумовно покладалися на можливості арки. У пройдених нами кімнатах не було геть ніяких меблів, і ця обставина – Підтверджувала припущення, що місто покинули відповідно до заздалегідь продуманого плану. Головною рисою декору була майже універсальна система барельєфів, які довгими горизонтальними смугами завширшки в фути покривали стіни від стелі до підлоги і чергувалися із такої ширини смугами вигадливого орнаменту. Оцього правила... Були винятки, однак вони лише підтверджували його загальність. Втім, доволі нерідко низка гладких картушів із чотирнадцять розташованими групами цяток могла трапитися і серед орнаментальних смуг. Досить скоро ми зауважили довершену техніку різьблення, яка в естетичному вимірі відповідала найвищим зірцям досконалості однак в усіх своїх проявах була геть чужою усім мистецьким традиціям людства. Жодна скульптура, яку мені доводилося бачити, за майстерністю виконання не могла зрівнятися з тими витворами. Найдрібніші деталі рослинного і тваринного світу були передані на диво точно яскраво, незалежно від глибини та масштабу різьблення. Абстрактніші композиції вражали дивовижною складністю. Візерунки Свідчили про глибоке знання законів математики і дивували поєднанням примхливих симетричних кривих та кутів, раз по раз відтворюючи число 5. У рельєвних смугах дотримувалися формалістичної традиції зі своєрідним ставленням до перспективи, однак сила їхнього художнього впливу була надзвичайною, попри те, що нас від того часу відділяла ціла прірва тривалих геологічних періодів. Метод їх відтворення полягав у незвичайному зіставленні поперечного перетину предмета із його двовимірним силуетом, що свідчило про схильність до аналітичної психології, якою не переймалася жодна інша відома нам раса минулого. Марно навіть порівнювати це мистецтво, і з представленим у музеях. Ті, хто бачив наші світлини, можливо помітять, якою мірою зображене на них нагадує дивовижні концепції найсміливіших футуристів. Орнамент у вигляді візерунків був виконаний технікою заглибленого рельєфу, утопленого в стіни на 1-2 дюйми. Коли з'явилися картуші із групами цяток, Очевидно, це були написи якоїсь невідомою первісною мовою, в якій використовувалася незнайома абетка. Сам орнамент був заглиблений на півтора дюйми, а цятки – іще додатково на півдюйма. Зображення на смугах були виконані технікою низького рельєфу і заглиблені у товщу стіни на два дюйми. На деяких зразках ми помітили майже невидимі сліди від фарби – хоча невблаганний час практично знищив будь-які ознаки пігментації. Щоб більше ми вивчали незвичайну техніку виконання художніх робіт, то більше нею захоплювалися. За неухильною традиційністю стилю можна було помітити необияку спостережливість і графічну майстерність митців, і відповідно наслідування певних канонів і ще більшою мірою символізувало та підкреслювало реальну природу або суттєві відмінності зображуваних предметів. А ще ми відчували, що окрім цих легкопомітних визначальних якостей, є й інші, які нам годі усвідомити. Деякі особливості неявно натякали на приховані символи та впливи, зрозуміти які глибше і тонше, Могли б допомогти інший ментальний та емоційний досвід і ширший або й цілком відмінний сенсорний апарат. Теми для скульптурних робіт вочевидь були запозичені із життя уже неіснуючої епохи і охоплювали значну кількість історичних сюжетів. Ця надмірна заглибленість первісної раси в історію за випадковим збігом обставин, вона дивовижним чином зіграла на нашу користь, подарувала нам приголомшливу кількість інформації, а тому ми віддали перевагу фотографуванню та замальовкам, а не іншим дослідженням. У деяких кімнатах серед домінуючих знайомих інтер'єрів новим елементом виглядали мапи, астрономічні таблиці та інші наукові композиції у збільшеному масштабі. Осе це вальмини хитро і красномовно підкріплювало інформацію, яку ми вже зібрали, завдяки вивченню барельєфів та візерунків. Натякаючи, що може статися, якщо я оприлюдню всю інформацію, якою володію, я сподіваюся лише, що моя розповідь не стане причиною перемоги нерозсудливої цікавості, над здоровим глуздом і обережністю у тих, хто мені повірить, може статися лихо, якщо хтось із них поспішить вирушити до цього жахливого царства смерті, знехтувавши застереженням, яке мало на меті утримати їх від такого бажання. Високі вікна і здоровенні 20-футові дверні проходи Перетинали візерунки та барельєфи стін. Подекуди в них іще збереглися скам'янілі дерев'яні планки, майстерно вирізблені та відшліфовані, які колись були частинами віконниць і дверей. Усі ж металеві кріплення давно розпались, але деякі двері лишилися на місці, тож нам довелося вибивати їх, аби пройти з однієї кімнати до іншої. Віконні рами із дивним прозорим склом переважно еліптичної форми подекуди вціліли, однак було їх небагато. Нерідко ми натрапляли на величезні ніші, головним чином порожні, хоча коли-неколи в них траплялися доволі дивні предмети, вирізані із зеленого мильного каменю. Очевидно, вони були поламані або низької якості, тому їх і покинули тут. Решта отворів мала поза сумнівом стосунок до тогочасних механічних пристроїв, систем опалення, освітлення і чогось подібного. Їх ми бачили зображеними на барельєфах. Стелі вирізнялися простотою, проте інколи були інкрустовані шматочками зеленого каменю або плитками, який тепер майже всі повідпадали. Місцями підлога теж була вимушена такими плитками, але загалом переважав звичайний камінь. Як я уже й казав, у приміщеннях не було меблів або іншого майна, яке можна було забрати. Однак скульптурні роботи давали чітке уявлення про дивні пристрої, які колись стояли у цих схожих на склепи, лунких кімнатах. На горішніх поверхах над Кригою густим шаром лежали уламки, сміття, скалки, але на нижніх рівнях було чистіше. У деяких нижніх кімнатах і коридорах мало що лишилося, крім пилу з піском та старовинних орнаментів, а інші мали такий вигляд, наче у них щойно замітали. Звісно, у тих місцях, де траплялися тріщини й проломи, нижні поверхи були засмічені, як і горішні. Центральна зала, як і в інших спорудах, бачених нами з борту літака, давала світло решті внутрішніх приміщень, рятуючи їх від повної темряви, тож ми не часто користувалися електричними ліхтарями на горішніх поверхах, хіба коли розглядали окремі деталі барельєфів. Під шапкою льоду темрява густішала, а в багатьох приміщеннях найнижчого поверху панувала майже суцільна темрява. Щоб скласти буде якесь уявлення про наші думки і почуття, коли ми в полоні вічної тиші опинились у давно покинутому лабіринті, спорудженому нелюдським промислом, доведеться проаналізувати неймовірно хаотичну картину, перебігу настроїв, спогадів і вражень. Аби приголомшити будь-яку чутливу людину, достатньо було лише самої неймовірної давнини міста і страшного запустіння, що панувало в ньому. Але, на додачу до цього, ми ще й пережили незрозумілий жах у таборі і були вражені тими откровеннями, що їх відкрили різьблені стіни навколо нас, добре збережені барельєфи не припускали ніякої двозначності, і варто було лише кинути на них погляд, як відкривалася страшна правда. Було б наївно стверджувати, що ми із Денфортом не здогадувались про неї раніше, хоча ретельно уникали навіть натяків на неї. Не лишалося жодних сумнівів щодо того, чим були істоти, які звели це місто, і жили в ньому мільйони років тому, коли предками людини були примітивні давні савці, а тропічними степами Європи й Азії блукали велетенські динозаври. Раніше ми відчайдушно, кожен сам по собі, чіплялися за припущення і навіть стояли на тому, що повсюдний мотив п'ятикутності є не що інше, як певна ознака культурного і релігійного возвеличення стародавнього природного об'єкта, який, вочевидь, уособлював принцип п'ятикутів. Як декоративні мотиви мінойської культури, накриті, свідчили про вшанування священного бика. В Єгипті з Карабея у римі вовчиці та орла, а у диких первісних племен якої небудь то тварини. Однак цей острівець порятунку тепер нічим не міг зарадити, і ми мусили визнати реальність, яка перевертала усі наші висновки і з ніг на голову, яку, поза сумнівом, уже давно передбачив наш читач. Я навіть тепер навряд чи зможу викласти свої міркування на папері, але, можливо, цьому і не буде потреби. Істоти, які свого часу спорудили ці страхітливі кам'яні жахіця і мешкали в них вдобу динозаврів, самі не були динозаврами. Все виглядало значно гірше. Динозаври були представниками молодого покоління тварин, проте їм бракувало мізкиїв, а от будівничі міста були старими і мудрими, і залишили по собі сліди на каменях, в вік яких уже тоді обчислювався тисячею мільйонів років. каменях, що стали будівельним матеріалом і ще до того, як життя на землі Просунулось у своєму розвитку далі групи піддатливих до змін клітин, каменях, які лягли у стіни і ще до того, як на землі виникло справжнє життя. Ці будівничі були справжніми творцями і господарями того чесного життя. Саме вони, поза сумнівом, стали тим першоджерелом страхітливих старих міфів на яке боязко натякають пнакотикські рукописи і Некрономікон. Вони були тими самими великими древніми, що прийшли із зірок на Землю, коли вона була ще молодою. Істоти сформовані в ході чужої еволюції, які володіли незвичайними для цієї планети якостями. І тільки уявіть собі, що ми із Денфортом лише день тому дивилися на фрагменти їхніх скам'янілих за тисячоліття тіл і що Горопашний Лейк зі своєю командою бачив їх справжню, оприявлену подобу. Звісно, я зараз не можу сказати, в якому порядку ми збирали інформацію стосовно цього жахливого розділу земної історії, часів до появи людства. Спочатку ми були просто приголомшені виявленим і припинили роботу, щоб оговтатися, а коли відновили систематичне обстеження, була вже третя година. Скульптури у будівлі, в яку ми увійшли, належали до відносно пізнього часу. Можливо, їм було близько 2 мільйонів років. І з огляду на геологічні, біологічні та астрономічні ознаки, вони уособлювали напрям мистецтва, який можна було назвати пізнім, порівняно з тими зразками, які ми знайшли у старіших будинках під шаром криги. Одна споруда виписана із соцільної скелі, схоже, мала вік від 40 до 50 мільйонів років і належала до пізнього еоцену або раннього крейдяного періоду. Її прикрашали барельєфи, які за майстерністю виконання перевершували будь-які інші, що нам траплялося бачити, за одним суттєвим винятком. Ми зійшлись на думці, що то – найдавніша споруда міста. І якби не потреба давати пояснення стосовно тих світлин, які скоро будуть опубліковані, я б утримався від коментарів про те, що саме я виявив, яких висновків дійшов, аби мене не запроторили до божевільні. Звичайно, деякі давні барельєфи, які зображають зіркоголових істот в добу до зародження життя на Землі, коли вони жили на інших планетах, в інших галактиках або ж в інших Всесвітах, Можна було б зараховувати до зразків фантастичної міфології, вигаданої самими істотами. Однак деякі із вирізблених на стінах діаграм та креслень неймовірним чином настільки близькі до новітніх відкриттів у математиці та астрофізиці, що страшно й подумати. Тож, коли я оприлюдню світлини, висновки нехай роблять інші». Цілком природно, жоден із барельєфів, які ми побачили на стінах, не оповідав усієї історії. Ми навіть не змогли встановити правильної послідовності її етапів. Деякі з великих залів були цілком відособленими приміщеннями і зрізьбленнями, сюжетно не пов'язаними із рештою, тоді як на стінах цілої низки кімнат і коридорів відображалась неперервна хроніка подій. Найкращі карти та діаграми розташовувалися на стінах моторошного підземелля, нижчого навіть за рівень стародавнього підмурівка, квадратної каверни завширшки 200 футів і глибиною 60, яка майже напевно свого часу виконувала роль навчального центру або чогось подібного. У різних кімнатах і будинках стіни – рясніли набридливими повтореннями окремих тем, бо вочевидь певні сюжети з історії давньої раси мали особливу популярність як у художників, так і у городян. Втім часом різні версії однієї теми виявлялися корисними, допомагали пролити світло на спірні питання і заповнювати прогалини. Я і досі дивуюся, як нам пощастило так багато з'ясувати за короткий проміжок часу? Звісно, ми навіть тепер про деякі речі маємо лише схематичне уявлення, і багато що нам стало зрозуміло тільки після вивчення світлин і замальовок. Можливо, нервовий напад у Денфорта пояснюється саме пізнішим вивченням матеріалів, в його уяві ожили спогади і неясні видіння, які в поєднанні із надмірною чутливістю змусили його знов пережити жах, причину якого він не зважився повідомити навіть мені. Але це необхідно було зробити, адже ми не могли виступити з попередженнями, не надаючи якнайповнішої інформації, і попередження – є нагальним, як ніколи. У цьому незвіданому світі Антарктики, де порушено плин часу і діють ворожі закони природи, людина на собі відчуває його згубний вплив, а тому треба за будь-яку ціну відохотити людство від подальших досліджень. Одразу після розшифрування усіх записів Повна історія нашої подорожі буде опублікована в офіційному бюлетені Міскотонівського університету. Я ж повідомлю, тільки про найбільш значущі події, не приділяючи особливої уваги системності та послідовності викладу. Базуючись на міфах чи на чомусь іншому, скульптурні зображення повідомляли про прихід із космосу зіркоголових істот, а також багатьох інших чужинців, які в різні часи вирушали у розвідку на новонароджену, позбавлену життя землю. Здається, вони були спроможні долати міжзоряний простір на величезних перетинчастих крилах, дивним чином підтверджуючи цікаві легенди горян, колись давно розказані мені колегою-археологом. Вони тривалий час жили під водою, Будували фантастичні міста і вели страхітливі війни із невідомими ворогами за допомогою складних механізмів із використанням незрозумілих принципів керування енергією. Очевидно, знання прибульців у галузі науки і техніки були значно глибші за наші сьогоднішні, хоча вони і не вдавалися до них лише за потреби. Деякі зі скульптурних зображень свідчили, що чужинці пройшли етап механізації на інших планетах і відмовились від неї, коли пересвідчилися у її згубних наслідках для емоційної сфери. Надприродна витривалість організму і невибагливість у повсякденному житті допомогли їм пристосуватися до умов високогір'я без штучно вироблених речей. Навіть без одягу, крім випадків, коли доводилося дбати про захист від стихійного лиха. Саме під водою, спершу для харчування, а пізніше з іншою метою, ці істоти вперше на Землі створили органічні форми життя, використовуючи задля цього доступні матеріали і давно їм відомі методи. Складніші експерименти – вони почали проводити тільки після знищення численних ворогів у космосі. Тим самим вони займалися й на інших планетах, виробляючи не тільки продукти харчування, але й багатоклітинні маси протоплазми, здатні під впливом гіпнозу формувати тканини тіла, перетворюючи їх на різні тимчасові органи. У такий спосіб вони створювали ідеальних рабів, для виконання важких робіт і для усяких інших потреб. Не викликає сумніву, що саме про цю гливку масу писав Абдул-Аль-Хазрет у своєму жаскому некрономікуні, згадуючи готів. Втім, навіть цей божевільний араб припускав їх існування на землі не інакше, як в уяві шанувальників, жуйки із наркотичних трав. Коли зіркоголові древні синтезували на цій планеті найпростіші види харчових продуктів і вивели чималу кількість шокготів, вони дозволили іншим групам клітинних розвинутися в нові форми тваринного і рослинного життя задля різних цілей, але при цьому винищували усе, що могло б завдати їм клопоту. За допомогою шоків, чию масу збільшили, очевидно, для роботи з важкими предметами, невеликі підводні містечка перетворили на вражаючі нескінченні лабіринти із каменю, на кшталт тих, що пізніше постали на суходолі. І справді, древні, які легко пристосовувалися до будь-яких умов, тривалий час жили на суші в інших частинах Всесвіту, і, ймовірно, зберегли навички будівництва і на Землі. Вивчаючи рельєфні зображення, архітектури міст, палеогенового періоду, включно із тими порожніми лабіринтами, якими зараз блукали, ми були вражені цікавим збігом, який поки що не намагались пояснити навіть собі. Дахи будівель які в реальному місті навколо нас під впливом природних чинників, звичайно ж, перетворилися на безформні руїни і ще багато віків тому. На барельєфах поставали у вигляді скупчень гострих шпилів, вишуканих флеронів на конічних і пірамідальних гребенях, а також пласких зубчастих дисків на верхівках циліндричних колон. Саме їх ми побачили у лиховісному, жахаючому міражі, насланому мертвим містом. Хоча в реальному кам'яному лабіринті за неосяжними горами божевілля усіх цих ознак не було вже тисячі чи й десятки тисяч років, і ми пересвідчились в цьому, підлітаючи до табору бідолашного лейка. Можна написати цілі томи про життя древніх, чи то під водою, чи той, коли частина із них перебралася на сушу. Ті з них, що жили на Мілководді, продовжували якнайповніше користуватися очима на п'яти наголовних мацаках і з їх допомогою займалися скульптурою та письмом у традиційний спосіб – стилусом по водотривкій вощеній поверхні. Ті, які жили в океанських глибинах, для освітлення використовували особливі фосфоресцентні організми і розвинули додаткові органи чуття – призматичні вії на голові, що дозволяли древнім у критичних ситуаціях уникати залежності від світла. Скульптура та письмо мешканців глибин цікавим чином змінилася. Ймовірно, поверхні покривали якоюсь речовиною для забезпечення світіння, Однак із барельєфів ми не зуміли цього повністю зрозуміти. Істоти пересувались у воді вплав, частково використовуючи бічні кінцівки, частково звиваючись і рухаючи нижніми масаками із псевдоніжками. Інколи вони робили довгі ривки, допомагаючи собі двома або більше парами віяло подібних складених крил. На суші вони часом використовували псевдоніжки, однак могли злітати на велику висоту або перелітати на значні відстані за допомогою крил. Численні тонкі мацаки, із яких відгалужувалися руки, були напрочуд чутливими, гнучкими, сильними і точними у плані розуміння їх нервово-м'язової координації, дозволяючи досягати високої майстерності та вправності в мистецтві та в інших сферах, що вимагали ручної праці. Істоти були неймовірно витривалими, навіть величезний тиск морських глибин не міг завдати їм шкоди. Схоже, серед них була невисока смертність, та й то через нещасні випадки, тож цвинтарі у них були невеликими. Але той факт що вони ховали померлих у вертикальному положенні та насипали на могилах п'ятикутні кургани із надгробками і написами, змусив нас із Денфортом замислитися і зробити паузу для відновлення душевного спокою. Ці істоти розмножувалися спорами, як припускав Лейк, на зразок папоротеподібних. Однак через витривалість і довговічність а отже й відсутність потреби у поповненні населення не заохочували значного приросту кількості особин, крім випадків, коли виникала потреба в колонізації нових територій. Молодняк швидко досягав зрілості і отримував освіту такого рівня, що нам навіть важко уявити. Інтелектуальна та естетична сфери життя досягли значних висот, і спричинили появу стійких традицій і правил, про що я детальніше розповім у монографії. Залежно від того, жили древні у морі чи на суші, в цих сферах між ними були певні відмінності. Проте в найважливіших речах вони дотримувалися однакових засад. Ці істоти були здатні харчуватися неорганічними речовинами, подібно до рослин, Проте віддавали перевагу органічній їжі, особливо тваринного походження. Ті, що жили у морських глибинах, споживали сиру їжу. На суші її готували. Вони полювали на дичину і розводили худобу задля м'яса, а потім убивали гострою зброєю, від якої на викопних кістках залишилися дивні відмітки, помічені членами нашої експедиції. Істоти чудово почувалися за будь-яких перепадів температури і могли залишатися у воді аж до її замерзання. Втім, коли в епоху Плейстоцену, близько мільйона років тому почалося похолодання, наземним жителям довелося вдатися до спеціальних заходів, включно зі штучним обігрівом, аж поки сильні морози змусили їх знову повернутися в море. Як розповідають легенди, іще в доісторичну добу, для здійснення перельотів у космосі вони споживали якісь хімічні речовини, завдяки чому відпадала потреба в харчуванні та диханні, і їм не страшні були й екстремальні температури. Однак на час великого похолодання ці знання вони вже втратили. У всякому разі не могли би шкоди для себе, необмежено довго перебувати у такому штучному стані. Древні не парувалися і за способом життя були напіврослинами. Вони не мали потрібних для сімейного життя біологічних властивостей, як у савців. Проте, схоже, утворювали великі родини на засадах зручності співмешкання і, як ми зрозуміли, із ображених барельєфів заняті розваг заради спілкування близьких по духу особин. У будинках меблі розташовували в центрі великих кімнат, а усю площу стін лишали вільною для декоративного оздоблення. Ті, що жили на суші, освітлювали помешкання за допомогою спеціального пристрою, який діяв завдяки електрохімічним реакціям. Як на суші, так і під водою вони користувалися дивними столами і стільцями, а за ліжка їм правили конструкції циліндричної форми. Вони відпочивали і спали навстоечки, склавши мацаки вздовж тіла. На паличках збереглися скріплені завісами і поцятковані крапками дощечки, які були їхніми книжками. Система урядування була складною. І вочевидь за змістом соціалістичною, Хоча вивчення барельєфів не дало з цього приводу однозначної відповіді. Як на місцевому рівні, так і на міжміському велася жвава торгівля. За гроші їм правили невеличкі пласкі п'ятикутні жетони із написами. Вірогідно, один із маленьких зеленкуватих мильних камінців, знайдених нашою експедицією, і був такою платіжною одиницею. Хоча... Культура цих істот була переважно міською, сільське господарство і великою мірою тваринництво теж займали в ній важливе місце. Древні займались видобуванням корисних копалин і мали таке-сяке виробництво. Вони дуже часто подорожували, але постійна міграція була порівняна рідкісним явищем, крім тих випадків, коли починалися процеси колонізації і раса розширювала свої території. Задля особистого пересування не застосовували жодних допоміжних засобів, поза як на суші, у повітрі й воді древні були спроможні розвивати велику швидкість. Втім, вантажі перевозили тяглові тварини. Під водою готи, а на пізнішому етапі існування землі вельми цікавий різновид примітивних хребетних. Ці хребетні як і величезна кількість інших живих організмів, тварин і рослин, що жили у морі, на землі і в повітрі, були продуктами неконтрольованої еволюції, створених древніми клітин. І з часом цей процес опинився поза їхньою увагою. Клітини розвивалися самостійно, поки це не вступало в суперечності з інтересами домінуючої раси і форми життя, що завдавали клопоту, фізично знищували. Цікаво було побачити на скульптурах найпізнішого періоду примітивного савця, якого мешканці Суходолу розводили задля м'яса, а іноді використовували задля розваги. У ньому підсвідомо, однак безпомилково, розпізнавалися риси майбутніх мавпоподібних і людину подібних істот. Під час будівництва міст на Суші величезні кам'яні брили для спорудження башт піднімали ширококрилі птеродактилі до тепер невідомого палеонтологам виду. Витривалість, з якою древні пережили геологічні зміни та зрушення земної кори, межувала із дивом. Хоча з прадавніх часів до нашої доби Жодне з первісних міст, схоже, не збереглося. Їх цивілізаційний розвиток ніколи не припинявся, як не зникали і пам'ятки матеріальної культури. Древні спустилися на землю в районі Антарктичного океану. Ймовірно, це сталося невдовзі після того, як із південної частини Тихого океану вирвало речовину, що із часом стала місяцем. На одній із настінних карт ми побачили, що на той час майже уся земна куля була під водою, а з часом кам'яні міста почали розростатися і поширюватися далі й далі від Антарктики. На іншій карті видно, що навколо Південного полюса утворилася широка смуга суші, і на ній, очевидно, древні побудували експериментальні поселення – хоча головні свої центри і перенесли на морське дно. На більш пізніх картах видно, як від цієї суші відколювались великі уламки і дрейфували на північ, що пізніше знайшло вражаюче підтвердження у теоріях Тейлора, Вегенера і Джолі про континентальний дрейф. Зміщення пластів земної кори у південній частині Тихоокеанського басейну призвело до жахливих подій. Деякі приморські міста були безнадійно зруйновані, але найбільше лихо чекало попереду. Невдовзі із безмежжя космосу прибула інша раса, подібні до восьминогів сухопутні істоти, ймовірно легендарні до нащадки Ктулху, і почала жахливу війну яка на певний час змусила древніх цілком повернутися до моря, що стало для них важким ударом, адже кількість поселень на суші безупинно збільшувалася. І з часом ворогуючі раси уклали мирну угоду, згідно з якою нащадкам Ктулху відійшли нові землі, а древнім залишалося море, і старша частина Суходолу. Почали виникати міста на суші, найвеличніші з них в Антарктиці, бо ця земля перших прибульців вважалася священною. Відтоді, як і раніше, Антарктика залишалася центром цивілізації древніх, а всі міста, побудовані там нащадками Ктулху, зникли. Потім Несподівано землі в Тихоокеанському басейні знову опинилися під водою, а разом із ними і страхітливе кам'яне місто Ерлієх, і з усіма своїми космічними восьминогами. Тож древні знову запанували на планеті, де лишився тільки примарний страх, про який вони уникали говорити. Через доволі тривалий проміжок часу Їхні міста були розкидані по усій землі як на суші, так і під водою. У своїй майбутній монографії я рекомендуватиму археологам скористатися пристроєм Пебуді для систематичного буріння свердловин у деяких розкиданих по землі районах. Століттями древні переселялися з моря на сушу, і цей процес отримав черговий поштовх, Після появи нових материків суходолу, хоча й океан ніколи не залишався пусткою. І ще однією причиною переселення на сушу стали проблеми із вирощуванням та розведенням шокготів, без яких успішне життя під водою було неможливим. І з плином часу, як із прикрістю повідомили скульптурні зображення, Таємницю створення нових форм життя із неорганічної матерії було втрачено. Тож древнім довелося задовольнитися розведенням уже існуючих видів. На суші, доволі придатними для цього виявилися великі рептилії, а ось морські шокготи, що розмножувалися поділом – і завдяки збігу обставин могли досягати небезпечно високого рівня інтелектуального розвитку, і з часом стали проблемою. Древні завжди управляли шокотами за допомогою гіпнотичного навіювання, створюючи необхідні кінцівки та органи із податливої плоті. Але тепер шокготи самі взялися до справи, і почали відтворювати попередні свої форми. Здається, у них розвинувся частково стабільний мозок та власна свідомість, що сприймали волю древніх, але не завжди їй корилися. Скульптурні образи шокготів сповнювали мене і Денфорта страхом та відразою. У своєму звичайному стані вони не мали форми, і складалися із гливкого желе, подібного до скупчення бульбашок. У кулястій формі шокгот мав діаметр близько 15 футів. Втім, форма і об'єм тіла у них постійно змінювалися. Вони створювали собі тимчасові члени та органи зору, слуху, мовлення наслідуючи господарів і робили це... Часом самостійно, а часом внаслідок навіювання. Здається, що готи стали геть не керованими близько середини Пермської доби щось зі 150 мільйонів років тому, коли древні, які жили в морі, виступили проти них справжньою війною, аби знову підкорити шок готів своїй волі картини тієї війни і вигляд безголових та закаляних слизом жертв готів викликали у нас непідробний жах, хоча від тих часів нас і відділяла бездонна прірва часу. Древні застосовували проти повсталих незвичайну зброю, яка руйнувала молекулярну будову організму і зрештою досягли цілковитої перемоги. Тому Барельєфи відтворили часи, коли опір Шокготів було зломлено, вони підкорилися древнім. Як свого часу, дикі коні американського заходу були приручені ковбоями. Хоча під час повстання шокготи продемонстрували здатність жити не лише в воді. Ця нова якість серед них не заохочувалася, адже їх життя на суші навряд чи виправдовувало. Б проблеми нагляду за ними. Під час юрського періоду древні зазнали нового лиха вторгнення із відкритого космосу. Цього разу то були істоти, що поєднували в собі риси грибоподібних і ракоподібних із далекої і лише нещодавно відкритої планети Плутон. Поза сумнівом, Саме про них розповідають легенди гірських народів півночі, а в Гімалаях їх пам'ятають як міго або страхітливих снігових людей. Для боротьби із цими істотами вперше з часу свого приходу на землю древні спробували знову вийти в міжпланетний простір, однак, попри належні в таких випадках приготування. Вони виявили, що не можуть покинути атмосфери Землі. Хоч би яким був секрет між зоряних подорожей, ця раса його остаточно втратила. Зрештою, Міго витіснили древніх із усіх північних земель. Однак були безсилі зазіхнути на їх морські володіння. Поступово старша раса почала відступати до свого давнього природного середовища. Цікаво було бачити на барельєфах батальні сцени за участі нащадків Ктулху і Міго, які, схоже, складалися з матерії, що значно відрізнялися від плоті древніх. Вони були здатні перевтілюватися і відновлювати свою подобу, чого не могли робити їхні суперники, древні, а отже, ці створіння, вірогідно, прибули із більш віддалених частин космічного простору. Древні, попри надзвичайну міцність канин тіла і всі необхідні для виживання якості, були суто матеріальними істотами і, відповідно, походили з відомого нам просторово-часового континууму, тоді як про походження інших створінь можна було затамувавши подих, лише здогадуватися. Все це не можна вважати чистої води міфологією, якщо взяти до уваги позаземне походження цих прибульців-завойовників і незвичайні властивості, які їм приписують. Не виключено, що древні могли вигадати космічну теорію або списати на неї свої поразки, адже цілком очевидно, що головним елементом їхньої психології була гордість за свою минувшину. У цьому контексті важливо зазначити, що в аналах древніх навіть не згадано багатьох інших високорозвинених та могутніх рас, чиї передові культури та розвинені міста неодноразово фігурують у деяких темних легендах. На багатьох картах і барельєфах Неймовірно яскраво було зображено мінливість світу і чергування геологічних епох. У дечому сучасна наука потребуватиме перегляду, а деякі припущення отримали неспростовне підтвердження. Як я вже й казав, гіпотеза Тейлора, Вегенера і Джолі про те, що сучасні континенти – уламки колишнього Антарктичного материка які відірвалися від нього через потужні відцентрові сили і почали дрейфувати в різних напрямках по драглистому нижньому шару Землі, підтверджувалася такими доказами, як наявність додаткових образів у Африки та Південної Америки, а ще тим, як виникали і змінювалися великі гірські масиви. Карти, що, очевидно, зображали навколишній світ, яким він був 150 мільйонів або й більше років тому, у Кам'янову гільну добу демонстрували глибокий розколений провалля, які пізніше мали відділити Африку від неосяжних просторів Європи, тогочасної валузії, як її називають у первісних диявольських легендах, Азії, обох Америк і Антарктичного континенту. На інших картах, і, що найважливіше, на тій, яку накреслили у зв'язку із заснуванням 50 мільйонів років тому великого, нині мертвого міста, яке оточувало нас, усі сучасні континенти розташовані окремо. А на карті, яку ми знайшли останньою і яка датується, вірогідно, добою Пліоцену, сучасний світ має доволі чіткі обриси. Попри те, що Аляска з'єднана із Сибіром, Північна Америка з Європою через Гренландію, а Південна Америка з Антарктичним континентом через землю Грема. На картах кам'яно-вугільної доби геть уся земна куля від океанського дна до укритої розколеними частини суші рясніла позначками великих кам'яних міст древніх. Однак на картах пізнішого періоду однозначно простежується поступовий відступ у бік Антарктики. На останній карті до бібліоцену уже нема міст на суші, за винятком Антарктичного континенту і самого краю Південної Америки. Так само не залишилось океанських поселень північніше 50-ї паралелі Південної широти. Рівень знань і зацікавленість до вивчення північної частини світу серед древніх вочевидь зійшли на нівець. Хіба що вони продовжували обстежувати берегові лінії під час довготривалих польотів на своїх схожих на віяла тимчастих крилах. А потім у пам'яті наступних поколінь закарбувалася руйнація міст через утворення гірських масивів, розкол і відцентровий рух континентів, коливання земної кори і океанського дна та інші природні катаклізми. І було цікаво спостерігати, що із плином часу на місці зруйнованих міст дедалі рідше зводилися нові. Величезний мертвий мегаполіс, посеред якого ми опинилися, схоже був останнім великим центром Раси зіркоголових його побудували на початку крайдяного періоду, після того як його, розташованого неподалік і ще більшого попередника поглинула безодня. Вочевидь, увесь цей район вважався священним. Тут, як припускають, на морському дні розселялися перші древні, у новому місті характерні прикмети якого ми могли упізнати на скульптурних зображеннях, і яке простягалося на сотні миль в обидва боки вздовж гірських хребтів, що його неможливо було цілком охопити поглядом, навіть із борту літака, як вважалося, збереглося кілька священних каменів із першого міста на морському дні. Їх через багато віків викинуло на поверхню під час загального зміщення... Пластів. Певна річ, ми із Денфортом, із найбільшою цікавістю та острахом, вивчали на барельєфах усе, що стосувалося місця нашого перебування. Таких місцевих матеріалів виявилося більш ніж достатньо. А крім того, у заплутаному лабіринті вулиць нижньої частини міста нам пощастило знайти надзвичайно старий будинок, на стінах якого хоч і потрисканих через близьку розколену, збереглися скульптурні зображення пори занепаду, що розповідали історію цієї місцевості значно розлогіше, аніж карта доби пліоцену, із якої ми почерпнули останню інформацію про доісторичний світ. Це був останній будинок, який ми ретельно обстежили і знайшли те, що й визначило нашу наступну мету. Безумовно, ми перебували в одному із найдивніших, найтаємничіших і найжахливіших куточків земної кулі. Серед усіх місць на Землі це було найдавнішим. І ми тепер майже впевнилися в тому, що цей Нагірний край і є легендарним, страхітливим плато Ленг яке не бажав згадувати навіть божевільний автор Некрономікона. Велике гірське пасмо було неймовірно довгим. Воно починалося із невисокого ланцюга на березі Луйтпольда біля моря Ведделла і перетинало майже увесь континент. По-справжньому висока його частина вигиналася масивною дугою між 82 градусом південної широти і 60 градусом східної довготи, та 70 градусом південної широти і 115 градусом східної довготи, зверненою своїм увігнутим боком до нашого табору. А тим кінцем, що підступав до моря, вона переходила у видовжену лінію скутого льодом морського узбережжя, де Вілкс і Мосон – Помітили ці гори неподалік південного полярного кола. Однак попереду на нас чекали і ще жахливіші витівки природи. Я вже згадував, що ці вершини вищі за Гімалаї, однак різьблені зображення не дозволяють мені називати їх найвищими земними горами. Ця зловісна честь, поза сумнівом, належить чомусь такому що взагалі не знайшло відображення на більшості барельєфів, і лише незначна частина зображень торкалася цієї теми із очевидною огидою і побоюванням. Здається, існувала частина прадавньої суші, що першою виринула із морської безодні, коли Земля породила Місяць, а древні прилетіли зі своїх зірок, і яка, вважалося, приховувала якесь неясне і неназване зло. Зведені там міста передчасно руйнувалися, або їх несподівано покидали мешканці. А пізніше, коли у Нижньокрицьку добу перші катаклізми струснули землю, серед жахливого грому і хаосу, і з розверстою безодні, Раптом піднялися страхітливі гірські вершини. Наша планета дістала найвеличніші та найстрашніші гори. Якщо масштабу на барельєфах дотримано, то ці жахливі велетні були набагато вищі за 40 тисяч футів, суттєво перевершуючи вражаючі гори божевілля, які ми не так давно перетнули. Як виявилося, вони простягалися від 77 градуса південної широти і 20 градуса східної довготи до 70 градуса південної широти і 100 градуса східної довготи менш як за 300 миль від мертвого міста. Тож, якби не молочно-білий туман, ми могли б розгледіти на Заході їхні страхітливі піки. Їхній північний край Можна було так само побачити і здовжелезної берегової лінії землі королеви Мері біля південного полярного кола. У пору занепаду декотрі із древніх промовляли дивні молитви до вершин цих гір. Однак жоден із них не зважився навіть наблизитись до них, аби хоч подумати, що за ними лежить. Їх ніколи не бачили очі людини. Однак, вивчаючи ці зображення і перебуваючи під впливом навіяних ними почуттів, я із полегкістю думав, що було б добре, якби цього ніколи й не сталося. За цими вершинами, вздовж берега, проходить іще один гірський ланцюг. На землях королеви Мері та кайзера Вільгельма який захищає їх. Дякувати Богові, і що ніхто не зміг ані приземлитися, ані здертися на ці гори. Я вже не так скептично, як колись, налаштований стосовно давніх міфів і страхів, і не буду глузувати із переконаності тогочасного скульптора у тому, що блискавка затримувалась над верхівками цих задумливих гір не просто так, і що таємниче сяйво лилося із них впродовж усієї нескінченної полярної ночі. Цілком можливо, що Каддат у холодній пустці, про який згадують внакотикські рукописи, насправді є жахливою реальністю. Однак місцевість навколо була не менш дивною, хоча й не такою, відверто демонічною. Невдовзі після заснування міста велике гірське пасмо перетворилося на вмістилище храмів, і на багатьох барельєфах можна було побачити, як гротескні, фантастичні башти підпирають небо там, де тепер ми бачимо лише щільно притиснуті одне до одного чудернацькі куби і фортечні вали. Із плином віків утворилися печери, що згодом стали печерними храмами. У пізніші часи підземні води розмили шари вапняку, і гори передгір'я й долини під ними перетворилися на справжній заплутаний лабіринт сполучених підземних печер і проходів. Багато скульптурних зображень розповідало про обстеження древніми. Глибоких підземних лабіринтів, а іще ще про відкриття ними стигійського моря, що ховається від сонячних променів глибоко у лоні землі. Ця неузора темна безодня була створена великою річкою, яка текла від безіменних страхітливих гір на заході, повертала біля гір божевілля і текла вздовж цього ланцюга до Індійського океану між землями Бадда і Тоттена, на березі Вілкса. Вона потроху розмивала вапняк на повороті, аж поки її підступні води досягли підземних печер і, влившись у них, продовжили творити ще глибшу прірву. Кінець кінцем вона усім своїм повноводдям влилася у гірські порожнини, а старе річище, що вело до океану, пересохло. Як ми з'ясували, значна частина пізнішої забудови міста розташована на місці колишнього висхлого русла. Зрозумівши, що сталося із річкою, древні задовольнили своє почуття прекрасного, прикрасивши різьбленням кам'яні схилих гір де могутній потік пірнає у царство Вічного Мороку. з літаками бачили русло уже не існуючої річки, над якою колись було перекинуто десятки вишуканих кам'яних мостів. Розташування річки на барельєфах і зображенням міста допомогло нам краще зрозуміти, як воно змінювалося на різних етапах своєї багатовікової історії. Ми навіть спромоглися на швидкоруч накреслити доволі повну карту із найприкметнішими місцями, площами, величними будівлями і таким іншим, аби полегшити собі подальші дослідження. Досить скоро ми вже могли відтворити уяві це вражаюче місто таким, яким воно було мільйон, десять або п'ятдесят мільйонів років тому. Скульптурні зображення розповіли, як саме виглядали будівлі, гори та площі, околиці міста і краєвиди на тлі пишної рослинності третинного періоду. Ося місцевість наче перебувала в полоні невимовної містичної краси, і сприйнявши її, я майже позбувся гнітючих та нав'язливих думок, коли неймовірний вік міста... І мертва самотність застиглих масивних форм у тьмяних відблизьках криги важким тягарем лягали на мою душу. Втім, судячи з барельєфів, мешканці міста теж зазнавали нападів гнітючого страху, поза як у деяких сценах древні зі страхом сахаються від чогось, що ніколи не ставало темою скульптурних оздоблень – виявленого в річці, води якої принесли його від лячних західних гір через хащі, оповитого диким виноградом саговнику. І тільки в одному будинку пізнішої забудови ми розгледіли на пошкодженому барельєфі ознаки майбутньої катастрофи, що призведе до спустошення міста. Поза сумнівом, мали бути й інші зображення такого ж віку, розкидані по різних місцях, що свідчили про згасання творчої енергії та прагнень митців доби невпевненості і пригнічення. І справді, невдовзі ми отримали очевидні докази існування таких барельєфів, але той виявився першим і єдиним, який ми змогли роздивитися. Ми хотіли продовжити огляд пізніше, однак, як я вже казав, нові обставини почали диктувати вибір іншої мети. Усьому приходить кінець. Древні втратили надію на майбутнє безхмарне життя у цих краях. А отже, і оздоблення стін припинилося. Остаточного удару завдало, звісно ж, настання великих холодів, які колись охопили всю землю, а з полюсів так і не пішли. Це зледеніння поклало край існуванню легендарних земель Ломару і Гіпербореї на протилежному кінці світу. Зараз важко сказати, коли саме в Антарктиці почалися холоди. Ми вважаємо, що Великий льодовиковий період настав 500 тисяч років тому, але полюси ця кара божа спостигла задовго до того. Ці дані ґрунтуються на припущеннях, однак цілком ймовірно, що розкішні барельєфи було вирізблено набагато раніше, аніж мільйон років тому, і що місто насправді покинули задовго до того часу, який зазвичай вважають початком Тобто 500 тисяч років тому, якщо виходити із уявлень про загальний розвиток землі. На пізніх барельєфах видно знаки збідніння рослинності і занепаду життя древніх. У помешканнях з'являються обігрівачі, а подорожніх дорожніх зображено загорненими у теплий одяг для захисту від морозу. Далі... Ми побачили низку картушів. На пізніх барельєфах довга смуга зображень часто переривається із картинами постійного зростання міграції до тепліших місць. Хтось тікає у міста на дні моря біля далеких берегів. Дехто спустився у підземні печери і після блуканів в обнякових лабіринтах дістався до темної беззудній підземних вод. Вочевидь, цей близький підземний океан і прихистив більшість переселенців. Поза сумнівом, частково тому, що це місце традиційно вважалося священним, проте визначальну роль могло зіграти те, що в цьому випадку зберігалася можливість продовжувати користуватися великими храмами, у сточених проходами горах, а також зберегти величне місто на суші як літню резиденцію і базу для зв'язку із копальнями. Сполучення між старим і новим поселенням стало більш ефективним завдяки покращенню та осучасненню існуючих шляхів. Були прокладені й нові тунелі, що напряму з'єднували давню столицю із темною безодною. Ми все ретельно прорахували і з максимальною точністю накреслили тунелі та входи до них на карті. Було очевидно, що принаймні два тунелі пролягали неподалік того місця, де ми провадили дослідження. Обидва починалися на краю міста, біля передгір'їв. Один із них менш як за чверть милі від нас у напрямку старого русла ріки, а другий... У протилежному напрямку десь удвічі далі, схоже, подекуди у підземної безодні були й положисті береги, але древні побудували нове місто під водою, поза сумнівом, через те, що вода там скрізь була теплою. Глибина невидимого моря, здається, була дуже значною, тому внутрішнє тепло планети. Могло забезпечити комфортні умови для життя як завгодно довго, істоти ж не мали проблем із пристосуванням до нетривалого, а згодом і постійного перебування під водою, адже ніколи не дозволяли своїм зябрам атрофуватися. А ще ми бачили чимало барельєфів зі сценами, відвід древніми їхніх підводних родичів а також купання на дні великої річки. Та й вічний морок земних надр для раси, звичної до нескінченних антарктичних ночей, не був перешкодою. Попри занепад мистецтв, пізні барельєфи із вражаючою майстерністю змальовували будівництво нового міста у глибинах підземного моря. Древні підійшли до цього завдання дуже продумано, видобували у гірських копальнях стійкі до води матеріали і залучили до роботи кваліфікованих будівничих із сусіднього підводного міста, щоб домогтися найкращого результату. Будівничі доправили із собою все необхідне: клітинну масу для вирощування вантажних і тяглових шокготів і протоплазму для фосфоресцентних світильників. Нарешті, на дні Стигійського моря постало могутнє місто, яке за архітектурним стилем було дуже подібне до колишньої столиці на суші. Завдяки точним розрахункам під час будівництва, на ньому майже не позначився загальний занепад. Вирощені нові готи були височені на зріст і мали необійкий інтелект. Вони розуміли накази і виконували їх, із гідною подиву швидкістю. І з древніми вони спілкувалися, імітуючи голоси. І якщо вірити результатам розстанів, проведених бідолашним лейком, вони видавали чутні здалеку мелодійні свисти і працювали, підкоряючись не стільки гіпнотичному навіюванню, як раніше, скільки звичайним голосовим командам. Втім, їх тримали під постійним контролем. Фосфоресцентні організми забезпечували древні світлом і злишком компенсували їм втрату полярного сяйва – невід'ємної прикмети антарктичних ночей. І надалі розвивалися образотворче та орнаментальне мистецтво, хоча занепад позначився й на них. У нас складалося враження, що древні усвідомлювали це і в багатьох випадках – Випередили політику Константина Великого, коли перенесли брили із особливо вишуканими зразками давнього різблення із міста на суші під воду. Як це зробив імператор у часи занепаду, позбавивши Грецію та Азію їх найкращих витворів, аби нова столиця Візантії виглядала величніше, ніж те могли забезпечити… Місцеві майстри. Те, що древні не перенесли до нової столиці всіх скульптурних зображень, гадаю, пояснюється тим, що впродовж певного часу місто на суші не було цілковито покинуте. На той час, коли це таки сталося, ймовірно, до початку на полюсі найлютіших морозів доби плейстоцену, древні, мабуть, були і задоволені своїм тогочасним мистецтвом і збайдужили до мистецтва стародавніх різьберів. У кожному разі прадавні споруди навколо нас не зазнали значних втрат і не позбулися геть усіх скульптурних форм, хоча окремі найгарніші статуї і деякі інші речі перенесли до нового міста під водою. Як я вже казав, Картуші та різблені панелі, що розповіли нам цю історію, через брак часу були останніми, із якими ми встигли І Із них нам пощастило дізнатися, що древні жили то в наземному місті влітку, то в столиці на дні Підземного моря. Вони підтримували торгівельні зв'язки з іншими підводними містами, віддаленими від узбережжя Антарктики. На той час... Приреченість міста на суші, мабуть, стала зрозумілою всім, бо на барельєфах можна було помітити чимало знак вторгнення лютих холодів. Рослинність почала гинути, і навіть у розпал літа глибокий сніг остаточно не танув. Ящери вимерли майже всі, та й савцям велося дуже скрутно. Аби робота на суші не зупинялася, шок готів, які на диво добре витримували морози, вирішили пристосувати до наземного життя, чого древні не хотіли робити раніше. Життя на великій річці завмерло, а узбережжя Верхнього моря спорожніло. Там вижили самі лише тюлені та кити. Усі птахи відлетіли за винятком великих і незграбних пінгвінів. Можна лише здогадуватися, що було далі, як довго проіснувало місто на морському дні, чи стоїть там і досі серед вічного моруку цей кам'яний небіщик, чи зрештою замерзли підземні води, яка доля спіткала інші міста на дні океану, чи встиг бодай хтось із древніх втекти на північ, перш ніж цю місцевість накрило крижаним покривалом. Сучасна геологія ніде не виявила ознак їхньої присутності. Чи були страхітливі МІДГО загрозою для всього сущого на півночі? Хто може з впевненістю сказати, що можуть до цього дня приховувати темні, незвідані безодні найглибших вод землі? Ці істоти схожі були здатні витримувати будь-який тиск. Рибалки подеколи виловлюють у морі дуже цікаві речі. І чи насправді теорія китів-убивць пояснює загадкові, страшні рубці на тілах морських котиків? На що років тридцять тому звернув увагу Боргревінг. Віднайдених лейком особин ці припущення не могли стосуватися. Адже геологічне оточення знахідки свідчило, що жили вони на самому світанку існування міста – на Суходолі. Судячи з розташування завалу, їм було ніяк не менше 30 мільйонів років. А отже, за нашими міркуваннями, у їхні часи не існувало ані самого міста на дні моря, ані заповненої водою підземної печери. Вони знали буйно-рослидність третинного періоду і ще геть молоде місто, в якому розквітали мистецтва, і велику річку, що несла води на північ уздовж могутніх гір аж до далекого тропічного океану. Але ми не могли не думати про цих істот, особливо про тих вісьмох, що найкраще збереглися і зникли із спустошеного та історія була якоюсь незвичайною, геть не вкладалася в рамки нормального. Хоча ми і намагались пояснити все несподіваним нападом божевілля у когось із команди. Ці страхітливі могили, кількість і сама природа того, що зникло, і те, як ще згідні. І наземна твердість плоті до історичних імер і різноманітні дивні особливості представників цієї раси, про які нам розповіли барельєфи. Ми з Денфортом багато чого побачили протягом останніх кількох годин. Тож були готові взяти на віру і зберегти страшні та неймовірні таємниці. Первісної природи